Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast szeptember 3-ai adástát halljátok, a 25-et, aminek az a cím egyelőre, hogy amerikai variáns, aztán vagy ez marad a végére, vagy nem. Ha nem, akkor ezt nem fogjátok hallani. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és arra gondoltam, hogy a Kánon című adást is megrendezhetnénk hiszen mindjárt többször is mondtuk az elepet, hogy kedves hallgatók. Szervusztok, kedves hallgatók, én Körtes, igaz vagyok. <tos> Dobszóló. Ez hogy sikerült. Van egy ilyen ember nagyságú tükör a szobámban, és így nekicsattam neki a könyökömet véletlenül. Aha. Ez nagyon jó kis insider info. Egy pusztítóan rossz szóvicet Akadályoztál ezzel meg, úgy, hogy végül is igazából minden... Nem, nem, nem, nem most már elkezdted, most már folytatni kell. Nem, nem, ez már nem passzol, amiről most beszélünk, hogy legközelebb, vagy kiadom az összes műveimben. Egy adott pillanatban esetleg sződ bele az adásunk szövetébe, hogyha esetleg úgy adná, úgy adná ki a minta. Ó, De és aki... neked, neked leállásul két keresztnevel is van, tehát ki tudod adni a Szedlák Ádám Zoltán, akkor és ott jó otletnek tűnt címűkötetedet. kötetedet. Nem, egy, nem, egyébként ott összegyűjtett sajtszátli és bemásárol listái, az amire hajtok. Arra még legalább száz évet várnunk kell. Úgy De ez a csak főpaklám csak ez olyannak kell lenni, mint filip kedik, Vagy fiatalon mekkal, már, már elkéstem vele. Nézd, skizofrén drogós őrült még lehetsz. Hála Istennek. Nagyon komoly karrier Van lehetőségek e? nyíltak minnyájatok előtt, úgy érzem. Addig is, amíg valamelyiket ebből megvalósítanánk, mi lenne, ha beszélnénk egy kicsit a Meti or szokásos témáinak egyikéről. Ó, oh, hozta még jelenséget. Igen, de ez egy nagyon speciális jelenség, és egyszerűen gyönyörű. Azt történt ugyanis, és ez teljesen várt, mindenkit, Londonban süt a nap. Mármint most ahogy felveszőképpen, nem. De, de ma a nap sütött a nap. És éppen ezért kiderült, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt egy tükör felületű felhőkarcolót építeni Canary Wharf-ban. Ugyanis pont úgy sikerült csinálni, hogy a mai nap folyamán elolvadt egy jaguárnak a teteje, mert itt a kocsinak nem a nagy macskának. Kidullatékbiziglinek a kereke, és egy helyi politikus, nem, bocsát, egy, egy reporter pedig tojás az épület által össze, összefókuszált napfény melegében. Ez Én a Fancher még... Street-en levő ed eddig Walkie tolkien épület, ami valószínűleg most már ezután valami más nevet fog kapni keresztségben. Hát valami tojássitő, vagy ilyesmi nevet kell, hogy kapjon, az gyönyörű egyszerűen, hogy egy, egy, egy ilyen gyűjtőtükröt sikerült beépíteni ebbe azért. Tudok, is rontani rajta még. Sohassági nem jut eszébe, hogy ez nem jó ötlet. Azért ez, ez de van, nem egyszerűen nem jutott soha senkinek az eszébe, de... A, az épület tervezőjének korábban volt egy másik épület elassza igazban, ami pontosan ugyanez a probléma volt. Ez ráadásul egy szálloda, ami, ami egy szomszédszállodára reflektálja a fényt. És abból voltak mindenféle pereskedések, hogy felgyulladt a hajam, napozás közben ilyesmik, aminek ha jól tudom, akkor az lett a vége, hogy mindenféle ilyen tükröződés, bevonó felületet kellett felvinni, amivel csak a fájdalmasan forróra melegítette fel a fejemet, szintre sikerült levinni. A az sokkal az magadó bevonatú szállad, amit nem mutat ki a radar. Pontosan, pontosan. Biztosan elékeztek egyébként a, a szép emlékű Ghostbusters filmben a szellemírtokban volt olyan jelent, amikor megbeszélik azt, hogy a az Empire State Building az, az nem hagyományos módszerekkel épült, és az egész teljesen véletlenül egy óriási nagy spirituális rádió változott az építésztárvei által. Nagyjából ezt érzem itt egyébként, hogy ott is akkor senkinek nem tűnt fel, és ez végül halálsugár lesz. Hát, hogy egy lopakadó hotel, ahogy leírtad, ami szintén nagyon-nagyon izgalmas lehetőségeket rejt magában. Képzeljétek el, egy hotel, ami nem látszik, és mégis lehet benne lakni. És biztos vannak egyébként olyan a világgal elégedetlen emberek, akik szívesen röpítenék fel ezer méterre, ahol a lopakadók igazából jól érzik, mert egy tízezerre. Egyébként a lopakadó hotelről nekem a vándorló palóta jutott eszembe, ami ugye egy nagyon híres filmrendezőnek rajzfilmrendezőnek a, a, az egyik nagyon ismert filmje, és ez a rendező éppen a napokban jelentette be, hogy visszavonul, és nem készít több filmet, pedig hát egyfajta ilyen kult Kultfilmes volt, és ráadásul én úgy ismertem meg az ő műveit, hogy az első úgy került ide, hogy, hogy éppen kell ajánlotta, hogy ezt mutassam meg a gyerekeknek, mert biztos komázni fogják, és ez nagyon így van azóta, több filmjét is behoztuk a rendszerbe. Már csak ki kell mondani a nevét, de a névkimondásban én nem merek. Hát ez egész ugye úgy kezdődött, hogy ő csak egy filmet szeretett volna készíteni, de is ment a főnökéhez, és mondta, hogy Főnök, kérek engedélyt, hogy, hogy csinálják egy filmet, azt mondta erre, hogy hát, ha jó, mi az, aki? <gül> igen, mert hogy mi az, aki? Három minek hívják? Hajáónak. igen. Ki a, a Gibli stúdiónak a, a fő embere volt. Ez egyébként nem egy, nem egy szintű dolog, ez a. Szensztétika, ez, ez, ez a fajta vizualitás, ami a, a stúdió gibli filmekhez kapcsolódik? Vagy ez ennyire, ennyire ehhez az egy emberhez? Figyelj, szerintem ez olyan, mint a, a Disney-ség egyébként, bár lehet, hogy ezek után a következő alkalommal, amikor hármal együtt mutatkozunk, akkor, akkor kőből faragott totorókkal dobálnak minket a rajongók, de de ugyan olyan iskolát teremtett. Hogyne, meg kibelezett itt a buszokkal? Ráadásul. Hát azt lehet tudni, hogy hogy egy csomó filmnek nem ő volt a rendezője, hanem csak a, a forgatőkönyv írásában működött közre. De azért a studio Stúdiónak a filmjei nagyon ugyanazzal a grafikai stílus, és ugyanazzal a részleg gazdagsággal készültek. Ha már idáig elítottunk, akkor azért mondjuk ki azt a néhány filmet, ami, amiről meg lehet ismerni. Ugye a, a Chihiro Szellemországban, a Vándorló Palota, a Nausica, szélharcosai, vagy éppen ez az előbb említett Kelt által ajánlott Kiki a Boszorkányfutár. Biztos nem, én kis szerintem vizet ajánlottam neked, Csihirót. Totorót. Totorót biztos nem, mert azt is sosem láttam. Nem, nem? látad a Totorót? Nem. nem. Csihirnek az avatarja mindenhol a Totoró, és akkor te nem látod a tutorót. Én egy másik ember vagyok, én a laputát láttam például. <gül> <gül> Na no, ebből is látszik, hogy... A Gibli Stúdió és mi az, aki a filmjei, nagyon-nagyon menők. Kelt, Kiki itt ajánlottad, ez egészen biztos. De az mindegy is, hogy melyiket, mert hogy most-hogy akkor így módon, hát tulajdonképpen teljessé vált ez az életmű. Itt az ideje megvásárolni DVD-n, vagy más módon hozzájutni és megnézni. Nagyon tudom ajánlani felnőtteknek is, gyerekeknek egy olyan Csodálatos. És szokták megíteni viszonylag gyakran? gyakran. A Green of Fireflies, Hotaruno, hát azt ne a gyerekekkel nézzétek meg együtt, azt csak úgy magatokban. A legszomorú japán ö, ilyen világháborús dráma talán. Na de akkor inkább gyorsan valami vidámabra váltsunk. A világ legnagyobb eh, hülyeségeinek titulálható infografikák gyűjteménye a eh, WTF. Eh, hogy is what the fuck? Milyen neve? Jól VTF jól VTF WTFViz. WTFViz.net. WTF Visualizations. Uh -huh. Ez még a műfőn belül is szörnyűek, amik itt vannak, de az annyira rossz, hogy az már jó. Annyira nem tudja kommunikálni a szándékát, hogy már csak kínodban nevetsz. kategóriát tökéletesen képviselik. De, atya te, de mik ezek? <gül> Infografikák. Hát olyan infografikák, amik önmagukért valóak. De még, még, még a szépek azok még csak-csak, mert az, az elfogadott önmagukért, illusztrációnak, de ami ami még gány is ehhez? Hát én szerintem ezek azért ilyen vicces próbálkozások sok esetben. A, a mindenek közül a kedvencem a simple net Art Diagram, ami két Korábbeli régi Apple számítógépet mutat, a kettő között egy vonal jelzi a kapcsolatot, és annak a közepén egy kék körömben egy piros villámlás látható, és azon, ír, hogy the art happens here, tehát hogy ott a drót közepén történik a művészet. Ez egyszerűen csodálatos, 1997-ből egy fantasztikusan jó ábra arról, hogy a, valahol a két számítógép között történik a csoda. A régi Apple számítógépeket annó próbáltam összekötni, például Apple Talkon. Azt, hogy valahol művészet volt benne, azt úgy felfedeztem, de, de hogy pont a dróg közepén kelt keresni, azt így nem. Ellenben nagyon feladott, feladat, tehát senkinek nem ajánlom. Ezeket viszont érdemes nézegetni. Nekem erről egyébként az jutott az eszembe, hogy a Superblog nevű nagyon vicces magyar képződményen éppen mostanság láttam a 20 legfontosabb térkép, vagy térképes infografika, ami nélkül nem lehet élni, vagy ami könnyebbé teszi az életedet. És ott volt egy olyan infografika, ami a világ országait ábrázolta kék színnel jelölve azokat, amelyeket Nagy-Britannia valahol elfoglalt. És akkor a, a grafika szerint mindössze hat olyan ország van a Földön, amit Nagy-Britannia még soha nem foglalta a történelem során. És érdekes módon például Magyarország is szerepelt ezek közötti tudtak arról, hogy Magyarországot elfoglalták volna valaha és a britek? Nem. Időnként reménykedtünk benne, sosem jött össze igazából. Igen, igen. én is erre egyenekszem, hogy ez lehet, hogy egy olyan infografika volt, ami, hát hogy is mondjam, csak csúsztatásokat tartalmazott a hatáskertés érdekében. Oroszország, Szovjetunió és független államok közösségét hány országnak számoljuk ebben? Természetesen egynek, hiszen amikor elfoglalták, akkor még egy volt. Amikor Csak? nem foglalták el. Hát amikor nem foglalták el, na jó, igazán nem foglalták el. Egyébként hm. félszemmel láttam -a, valahol a, a később tárgyalandó Nokia és Microsoft bizniszről és infografikát, hogy hogy hány ember, meg mertől hány méter, meg, meg hány telefon. De igazából abban sem volt semmi. Arról is nem adottam értékegység mondjuk. Igen, amit, amit nem lehetne mondani teljesen más, hogy tehát lassan elkezdhetjük szerintem csendesen várni adásolásra az infografikának azt a, azt a fajta visszaszorulását, amit nagyon nyitlen az ideje. Az infra... infografikát én szerintem ne temessük még el, korai lenne. Én azt gondolom, hogy az infografikák olykor nagyon könnyed, könnyű kézzel mutatnak meg valamit, ami leírva hosszan, és bonyolultam írható csökre. Um... Nem, nem is temetni akartam. Csak egyszerűen visszaszorítani. Igen, igen, igen. Emlékszel arra, amikor a 9 év volt egy két év, amikor minden Isten verte számban volt? Ha, igen, erre műszer. Na, ugyanennyire van szükségünk minden, minden, mindenhez infografikára. Ezt elfogadom. Elfogadom azzal a kitétellel, hogyha az üzleti életet nézzük, ott ott hát nevezzük infografikának a csártokat, azok még a mai nap is nagyon sokat segítenek, és nem úgy van, hogy most divatosabbak, mint régen, hanem mindig is nagyon fontosak voltak. De itt, itt nem arról van szó, hogy, hogy egy, az olyan dolgokat, amiket mondjuk egy e, grafikonnal könnyen lehet reprezentálni, itt arról a legtöbb infografika az az, hogy egy kétszer-kettes táblázatot minél nagyobb területen e, mutassunk be. Ezek a nem jó infografikák. Igen. Mm. Erről van egy blog is, a adás elején beszéltünk róla. Nem emlékszem. Mindegy, önmagába farkába, önmaga farkába harapó kígyóvá vált most, már most ebben a pillanatban az adás. Úristen. Kérlek, kérlek, vet fel a végére majd. A, az elejére teendő főcímet, hogy ez az Oruborosz adás. Oruborosz csoda? Micsoda? Oruborosz az önfarkába ön, ön harapó kígyó. Hú, de magasan szárnyaltak, fiúk. De nem baj. Mondjuk inkább árukapcsolást. Mondjunk inkább árukapcsolást. És ha már árukapcsolást mondunk, akkor, akkor mondhatunk egy édességet, meg egy informatikai brendet együtt. Ez annyira szánalmas. Megjelent a Nokia Bounty. Nem sajnos, arról már lekéstünk, hiszen az a b kellett volna legyen, hiszen a Nokia Noki abban t mondtál? Igen. Hú, hát akkor nagyon sok mindent szedtél össze egyetlen kifejezésben. Jó, a... bel volt a b de mindegy. Na jó, de valójában okay. nekünk az Androidról kell beszélnünk, és annak a 4.4-es változatáról, amit mai hírek szerint kitkat fognak elnevezni. Folytatva azt a sort, hogy mindenfő verziót egy-egy édességről nevezni kell, de ez az első olyan legalábbis a hírek szerint, ami, ami egy ilyen brand, egy édességmárkát használnám pedig egy édességfajtát. Mert én gyanakszom, a Jelly Bean az nem egy édesség márka is. Az egy fajta, fajta. De legalábbis generizált név. Uh -huh. Hát a KitKat az, az, az mindenképpen pont... van az... Nestlé-nek egy márkája. Az ice cream sandwich sem volt, meg Frise pedig hát. Uh -huh. Igen, minden esetre, tehát aki esetleg nem tudta volna az Android már az egypont valahányos verziótól kezdve minden fő verzióját egy-egy édességfajtáról nevezi el, mindegyik ilyen édességfajtának. Egyébként szobrot is állít a View-i irodaház kertjében, és most megjelent egy fotó, amit maga a Android projekt vezetője, az a fiatal ember, akinek én nem merem kimondani a nevét, de Sundar, vagy Szundár a keresztneve. De szerintetek mi lehet a vezetékneve? Én, én simán lepicsájoznám szegényt, de... Igen, is. Sundar picsáj. Picsáj esetleg, de az, az Ezért nem, nem mertem kihondani, mert akárhogy mondjuk, az magyarul semmiképpen nem hangzik annyira jól pedig a Google egyik legfontosabb vezetője. És ha még tudnátok, hogy Picsáj Sundaraján a teljes neve. Aha. Na, most már tudjuk. Na mindig szól, hogy ő posztolt most egy képet, azt hiszen Twitteren, ami már az új Kitketből össze. A a Google plus a ja, Google Plus-on. Jó, rendben. Tehát Google Pluson valóban, és ez így nagyon helyes, is, hol máshol tette volna. Szóval kitette a képet, hogy már ott az új szobor a, a függőlegesen felállított, kitket, csokikból összerakott e, cukirabot. És ezek szerint, hát ugye mi következik ebből, hogy a 4.4-es Android egy főverzió lesz, és hogy Elég hamarosan várhatjuk a bejelentését, ha már a szobra és a neve is megvan. Meg még az az érdekes, hogy eddig is nevezték valahogy ezt a verziót, még pedig a Key Lime Pie nevet viselte, hát pedig arról tényleg senki nem tudja, hogy micsoda, és még a Google is így gondolta, hogy annyira kevesen tudják, hogy mi lehet ez a Key Lime Pie. Hogy ezt hát az egy olyan, olyan citrom süti, amiben nem citromot használnak, hanem Key De mi ez a Key lime? Az egy lime-fajta. Aha. Ez tényleg talán egy picit kultúrafüggő. függő. Kitkat az még mindig világosabb. Szerintem aggályos vagy legalábbis. Hát az eddigi édességek között is elég sok volt a kultúrafüggő Mert hogy oké, azt mondom, a Donatot, amit talán az 1.6 volt, az még csak úgy, ahogy ismerik az amerikai világon kívül is. De azért a Donat az egy nagyon-onnan származó valami, de mondjuk az Eclair, meg, meg akár a Jelly Bean, azok, azok nagyon eh, angol száz egyedül, egyedül a Honeycomb volt, nem, nem nagyon angol szász, mert... ...hogy hívják ezt magyarulváltod? A lépempő? Vagy lépesméz? A lépesmézet. Vagy hát magát a lépet. De nem lép, mert a lép az más. De az a lényeg, hogy ez létezik máshol, is ahol méhek vannak, ott, ott még kaptárfal is van, ami finom. Egyébként megnéztem, az ékler az alapvetően francia, és Minden. aki kiuglizni sem akarja, mint ahogy mi tesszük itt adás közben, annak elmondom, hogy ez, ez nagyjából a hotdog és a krémesnek az egy-egy arányú <gül> mixel virzsli nélkül. A virzsli helyére habot kell tenni, és akkor megkapjuk az eklert. Igen, és nagyon fontos aki... lecsinálni még a mustert bármire, például karamellre, mert egyébként... <gül> az... <gül> Minden esetre, aki szeretné látni, hogy az Android verzióknak az édesség nevei, azok hogy néznek ki az Android, eh, gyártó Google előadásában, az nézze meg a www.android.com per kitket eh, weboldalt, ahol egyébként egy csodálatosan szép, nagyon... Gyönyörűen meggrafikázott felsorolása van ezeknek a főverzióknak, és az ott elnevezett, mármint az elnevezéseket adó sűteményfeleségeknek, amiben már ott szerepel a, a kitket, csoki maga is. És a lap olyan van egy segítőkész gomb, hogy tudj meg többet a kitketről, ahol a véletlenszer tudsz meg egy darab dolgot, se, egy darab információt se az Androidnak az új operációs rendszerről, hanem elhelyez egy csoki, oldala jön be. Igen, és mindezt úgy, hogy azt a BBC kinyomozta, hogy nincsen, nem cserélt pénz gazdát ebben a elnevezés történetben. tehát sem a Google nem fizetett a Nestlének, sem, viszont nem történt semmilyen pénzcsavar az ügyben. Viszont, hogy meg... megjelennek a teherautók kitkettő, és leborítják a Google elé? <gül> meg a kitket oldalát, mert ott meg a 224.4 44 beszélnek. Hát ez viszont elég szellemes, szerintem. Ez a része cuki végül is. de Hát meg jó választás maga a név is, most attól eltekintve, hogy ez egy bejegyzett márka, de azért az a, az a ilyen lépcsőzetesen törő csokoládé, az is azért egy eléggé ilyen ikonikus édesség. Tehát... Kicsit, kicsit óckodom attól, hogy az Android is ez a, a platforma, amire minden alkalmazás, még egy saját bannert is húz be maga mellé, hogy, hogy, az, hogy az, hogy egy márkanév van, van az operációs rendszer nevében, akkor ez egy újabb eladható hirdetési felület, és akkor két verzióval később már egy 30 másodperces reklámspottal fog indulni mindig az operációs rendszer. De ez szerintem nem erről szól, hogy én a, a naív úr. De te társaságon... egyrészt, egyrészt naív, másrészt nagyon idealista vagy reklámokkal kapcsolatban. Igen, ezt elismerem téged, viszont elvisznek a mentők, ez már most hallatszott. Ah! Ahelyett, hogy annak örülnétek, hogy mennyire dinamikus, mennyire webő, nem tudom, hogy hánynál járunk éppen. A fiatalos Pont nullár dizájnja vannak ennek a kitkatt oldalnak. Meg is recsent bele a számítógébe, annyi-annyi CSS történik benne, meg javasljuk. Na de ha már előkaptuk itt ezt, a, ezt az Androidot és a, a Google-t, akkor akkor csak egy apró oldalvágással élnék gyorsan. Ugye a rendszeres hallgatóink tudják, hogy Gaz nem régen vásárolt Egyesültanokból egy tartózkodása során egy Nexus 4 Google referenciatelefont, aminek hát, és mondták is neki, hogy ez nagyon jó deal, és az tényleg nagyon jó deal volt. Akkor most viszont körülbelül harmadával csökkentették az árát egy csomó országban, Úgyhogy mostantól 200 euróért meg lehet venni. Meg 200 dollár? Meg 200 dollárért. Ami már igazán olcsó, alacsony pénz egy ilyen okos készülékért, Gaston, még mindig elégedett, hogy a telefonna? Uh, igen. Még mindig nagy. Ez, ez az egyetlen problémám van vele, hogy nagy. De, de mások, még másokhoz ezt Igen, de nem fog működni, mert a nem vízálló olyan módon, ahogy például a, a Sony újabb okos telefonjai általában szoktak lenni. Tehát tényleg egyébként 200 dollára ez a telefon már meggondolandó szinte. Háromszázal is nagyon megéri, szerintem. Tehát mindent visz még, még olyan, olyan futurisztikusnak, tehát még még azt tetszik benne, hogy van benne ilyen futurisztikusnak ható technológia, vagy NFC, amit még életemben nem láttam működni. De azt mondják, hogy ez a jövő. Itt azért mondjuk el a kedves hallgatók, amikor egyszerű kortban megpróbáltuk működtetni, és névigyeket valamint fotókat átjuttatni a kettő telefonba, de hogyha az ember simán elolvassa a fájt, és nullánként meg egyesenként pedig teljesen az is sokkal gyorsabb. A legszebb az egészben, semmi visszajelzés nincs, hogy történik-e valami éppen. Nekem egyszer remegett a telefon, emlékszem, ne hazudjunk. Számon fogja kiadni az úr előtt, majd azt kell mondanunk, hogy uram az NFC nem működött, és azonnyi érdek áspár remegett. Igen, mint a létsz. tehát, hogy majd nem átvitte. A... Viszont a bélyeg az annak már annyi. Ez tök jó egyébként, ezt imádom, ezt a hírt nem tudom ti, hogy vettük fel, de hogy Svájcban nem bélyeg lesz, hanem SMS, ez csodálatos. Azért raktam be ide, nem én írtam, pedig bár az origóra van belinkelve, mert ez egy csodálatos hír. Svájcban kitalálták azt, hogy a bélyeg, amit az ember megvesz, vagy rá van nyomtatva a, a képeslapra, hogy ilyesmi, ez tulajdonképpen tökéletes hülyeség rá lehet, ki lehet helyettesni az egy kóddal, az ember elküldi egy SMS-t, egy szám, ráír a levélre, és mindenki boldog. Igen, hát kivéve azok, akik egyébként a könyvszagát is hiányol szokták a Kindle új verzióiból. Ó, hát a bélyegeknek a ragasztója, abban van az igaz illat. Hát meg ez az egész bélyeg művészet, meg a mail art, meg szóval sok minden volt, ami, ami a bélyeg halálával elvész a világból. De biztos, hogy fognak, fognak azért jön mutatni még bélyegeket. Én ezt... Én ezt egyébként egy, egy, egy, nagyon, nagyon úgy érzem, hogy, hogy gyakorlatilag egy lovat kötöttek a, a kocsi elé, amint az autó elé, mert eddig azért nem küldtek a svájci posta szerint leveleket az emberek, mert macera volt bélyegetve, nem azért mert macera papírlevelet küldeni úgy általában? Itt sokkal jobban kiröhögnénk őket, hogyha indítottak volna egy fizetős e-mail igen, de én egyébként azért arra gyanakszom, hogy valószínűleg eljött az a pillanat, amikor a bélyegek előállítási költsége nem fedezte az értéküket, mármint azt az értéket, amit képviselnek, és így módon egyszerűbbé vált elektronikus helyettes gondoskodni. Hát akkor még egy, egy szeget ütöttek a, a filatéliának a koporsójába. Így van, de azért azt jegyezzük meg, hogy egész biztos, hogy a logarléc is nagyon sok olyan tudást működtetett a világban, amire ma már nincs szükség, és most, hogy logarlézen már nem számolnak az emberek, ezek a tudások szomorú módon elvesztek a világból. Meg egyébként az avakusz másik, ahol talán már csak a gumáruházban, Moszkvában számolnak. Volt hogy oldala ahol ilyen tudásokat gyűjtötték időnként, beliggyeltem cégkével, nem tudom, most megvan-e, mert legalább két éve nem volt rá szükség de arról szól, hogy nagyjából a wiki jelleggel olyan folyamatokat írtak le algoritmizába, amire a mai gyerekeknek már a büdös életben nem lesz szükségük. Ez a hogyan teker vissza kettőbb és szerúzával egy kazettát, vagy a hogyan kell tárcsázni, tárcsás telefonon például. Most felkerülk azért, hogy anyanjál fel a is. Hát lassan eljutunk oda is. A következő hírt kihagyjuk, hanem inkább egyből arról beszélünk, hogy hogy milyen e, durván megszivatott egy játékgyártó egy csomó magyar e, médiumot. Ez a játékgyártó volt végül? Hát a PR. Tehát ez, ez egy PR volt? E, igen. A, én ez azt lehet, hittem, tudni. hogy simán, simán a jelent meg először, a computer world, jelent meg először? Igen. Tehát ők, ők voltak viccesek. De mondjuk el, hogy mi történt. Mondd el, mi történt. Nem én vagyok a játékszakember ebben a társaságban, úgyhogy én csak botladozó nyelvvel tudnék beszélni erről a történetről. De próbálom komoly hangon felolvasni az első, az első bekezdést, aztán dobjuk a lovak közé a gyöplőt. Az NSZ különleges operációval adatokat gyűjtött Magyarországon, áll egyébként a Nemzetközi Biztonsági Hírszolgálat nevű forrású hírnél és úgy szól az első bekezdésében a National Security Agency, az egyesült Államok elnökének 1233-as számú rendelet alapján gyűjt, tárol, elemez, és további külföldi adatforg adatforgalmakból származó információkat. Az NSA adatgyűjtés CH-ból behatolt a Magyarországi Kommunikációs Rendszerből, és onnan a terrorizmus ellenes harcos fontos információkat nyelt ki 2013. augusztus 20-án a Blacklist operációs művelet keretében, majd még hosszasan beszélnek arról, hogy Szent Fischer hadnagy a nsz egy vezető tisztje, mondtál, hogy mi a helyzet, és hogy egy balacke Obama elnök egy üdvözlő levélben szögezte le, hogy mennyire fontos Magyarország és az EU számára. És, és ennyi szöveg elég ahhoz, hogy az összes kulszó elhangozzon. Na most az első dolog, ami nekem gyanús volt ebben a cikkben, az pont, pont egy igaz szám, vagy igaz tény, ugyanis ez az 1-2-3-3-3 számú rendelet. Ez tényleg az, ami az NSC-nek mandátumot adott. Hm. Aha, szóval, hogy még ez... Tehát kettőt visszavépek kezdve, és akkor kelt mondja a többit. Igen, viszont Sam Fisher valóban létezik az nsc belül. Annyira, hogy több játékban is irányíthattuk már őt. És legközelebb a Blacklist nevű, Operation Blacklist nevű játékban tehetjük majd ezt. Ez ugyanis a... Mi a a neve? Splinter Splinter Cell, igen, egy Tom Clancy alapján készült játéknak a, a következő folytatása, és ennek egy ilyen vírusmarketinges próbálkozása volt az a levél, és a is próbálkozás meg lehozta legalább két magyar lap. És ebből és nyilván olyan, az a kínos, amelyik az IT szakma egyik megmondó szerepében, szerepében hát, tartja magát, vagy, vagy értékeli magát hogy ők ezt így beszopták, az nagyon kínos, bár megvalom nektek őszintén, ha illattam volna ott a szerkesztő, lehet, hogy én is beszoptam volna. Kicsit elgondolkodtam, hogy legalábbis egy forráselenőrzést azért kértem volna a kollégáimtól, hogy vajon az, hogy behatoltak Magyarország kommunikációs rendszerébe, úgy unblock, az mit jelent? Tehát, hogy melyik kommunikációs rendszerébe, és ott milyen... Hát a bix betettek egy egy fülest... Igen, szóval, hogy ez egy kicsit gyanús hangzott, meg persze talán az a, az a forrás megjelölés is, ahonnan ezt a, ezt a hírt származtatták. De hát, hogy én például a Sam Fisher eh, nem ismertem volna fölévén nem játszottam még soha ezzel, a, eh, ezzel az IP-vel sem, mint sok mással sem. Mindegy próbáld majd ki alkalomattán. Alkalomattán ezt megteszem, eh, de azért... Mégiscsak ez egy ilyen gigablamas, hogy ez, hogy ez a vírus marketing eljutott ilyen komoly helyekre is. Úgyhogy az biztos, hogy a játékos community az a hasát fogva kuncog ezen a történeten, és hát tökéletesen átment a, a kommunikációs cél, amennyiben a Sprinter Cell-nek ez a Blacklist Operation nevű új verziója, ez megkapja a kellő publicitást itt Magyarországon, az tuti. Nagyon, nagyon kevés energiabefektetéssel csinálták ezt, ezben az ez igazán szép, mert hogy volt már az erő, hogy a magyar sajtót felültették, unblock, mondjuk a, a magyar ávok ügy az, az ilyen volt, de abban piszak sok munka volt. Itt pedig csináltak egy listát, kiküldtek rá egy, egy sajtóközleményt, ami olyan volt, amilyen, és lehozták. Csodálatos. Az olyan volt, amilyen kitételhez majd még csatlakoznék a Kickstarter rovatunkban, de addig még sok víznek kell lefolyni a Dunán. Addig van egy másik blomám gyorsan. Halljuk azt is. Ez, ez talán nem olyan, hogy, hogy újságok vették át utána nézés nélkül, hanem <coughs> Pinteresten, amit még mindig nem teljesen értek, hogy van és miért működik. Vannak ilyen motivációs képek, esetleg még sztárokkal is, és ezeket az emberek így repinelik, azaz olyan, amit a rétvítelnek így kiteszik a saját falukra. És szembe jött egy ilyen, hogy egy Emily Petison nevű ember, vagy legalábbis állítása szerint ez a neve és állítása szerint ember, csinál egy olyan, olyan Pinterest boardot, amin fog Taylor Swift képeket, ez egy ilyen tinénekes énekes, és Hitlertől idézeteket tesz rá, ilyen szép, kaligrafikus betűkkel. És ezeket... Itt van egy példa, hogy Do not compare yourself to others. If you do so, you are insulting yourself, Taylor Swift. Uh -huh. és, ez, és ez konkrétan 277-en repinelték. 277-en? Hát akkor azért ez nem egy világot megrengető, fantasztikus vírus marketing kampány. azt hát nem ez veszük, hogy lehozta a fél e, sajtó. Ez egy ilyen osonó, meg, meg a bozódban bújkáló kampány, és nagyon cuki szerintem. Lopakodó. Szubverzív. De egyébként nagyon a, a páré ennek, amit szeretnék annyira megosztani, hogy hogy már demotiválom is fentani verziója. Ez az a Petőfi Sándoros demotiváló kép, amin az a idézet szerep, hogy az a baj az interneten tehető idézetekkel, hogy nem tud róluk megállapítani, valódiak-e. És mögé írva, hogy Petőfi Sándor mondta volna ezt. Tehát <gül> nagyjából erre a jelenségre reflektál nekem. Abszolút. Illetve volt ilyen és is, ha emlékszel. Igen, igen, igen, amire... ha szóló áll a képen, és azt mondja, hogy live, long and prosper, és azt hiszem, hogy Malcolm Reina van tulajdonítva az időződében, hogy hasonló, tehát három össze van kötve egy poénba. <hazmutter> ez a main bootleg egy újfajta esete. Hajrá, hajrá. De Viszont vannak remek mobiltelefonos íreink. Végre. ez az Nem, az ússzuk Nem ússzuk meg. Nem úszunk meg. De ráadásul olyan rovatok, vagy, egyik, vagy olyan hírek, hogy egyiket semmilyen hoztam, vagy szinte egyiket semmilyen hoztam. Vállalom a felelősséget. Mi az, hogy 4 k kamera lesz az észertelefonjában? A négykás az azt jelenti, hogy több, mint hd és? Igen, nem teljesen értem a dolgot, de elolvasom, hogy mivel az internet belegírva, Ez a Liquid S2 nevű éjtszer telefon, ez tud majd felvenni 4K felbontásban. Nem tudja majd ezt lejátszani 4K felbontásban, egy Full HD felbontású ips display lesz benne, tehát csak a fele fél rá eleve. És nem tudjuk, hogy mi fogja lejátszani, mert rohadt kevés olyan TV van, ami 4 k meg tud egyáltalán jeleníteni. Ami viszont ilyen, azon a, a Full HD az, az, az közepesen rosszul néz ki, a DVD az baromi rosszul néz ki, és nem tudom, hogy mobilos szenzorral felvett viszont 4K felbontású videó az az, hogy fog festeni. Tehát ez egy szinte teljesen értelmetlen termék, ugyanakkor nagyon büszkék büszkékre. Hát úgy, én arra gyanakszom, hogy itt, itt az, a, az az elképzelés, hogy ha ezzel a telefonnal vesszük fel a gyerekünknek az első lépéseit, vagy a, az első ódai verszavallását, akkor ez egy viszonylag jövőálló felvétel lesz, és amikor ő már 20 éves, vagy 18 éves lesz, akkor még mindig nem lesz írgalmatlanul ciki megnézni azt a felvételt. De azt a felvételt mindig írgalmatlanul ciki megnézni. De ez egy megoldául. Technikai szempontja. <gül> Jó, egyébként nem, az első lépések az nem olyan ciki. Az első vers az azért tud, tud béna lenni, azt elismerem. De... Ez, ez úgy megy, hogy a mai fiatalok ugye a milleniumi generáció, az Y generáció. Az de, Y de, generáció. Igen, meg a lassnagyaz Z. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz a viszonyuk a, a magunk fajta a X, meg a következő, meg előző, meg hasonló generációkhoz. Tehát jó előre fel kell fegyverkezni. <gül> hát ez az észre telefon minden esetre valami ilyesmire próbálhat utalni, viszont. Ha idevenném a Galaxy Gear plecskákat, ugye az a hírjárja, most már az a hírjárja, az eléggé konkrétnek tűnik, hogy, hogy a Samsung kiad egy okosórát, ami hát körülbelül akkora lesz, mint egy kisebb fényképezőgép, és karomviselve nagyon viccesen fog kinézni, és azt fogja tudni, mint egy telefon, és ezt az egészet egyáltalán nem lehet érteni. De, ez olyan annyira Samsungos, hogy az már fáj. Közel tökéletes Samsung termék, imádom már most. Nem akarom megvenni. A leg, legszebbet nem is mondtátok ez a karóra, ez egy 10 órás akvidővel jön. Igen, igen, igen. Tehát ez már... értelmetlen. A legteljesebben értelmetlen. Reggel <gül> vele otthonról, de, de sajnos már nem érek úgy haza, hogy tudja, hogy mennyi az idő, mert annyit nem bírt ki az akkumulátor benne, miközben van benne valami kurvan egy fényképezőgép, ami tényleg, tehát, mi, miért van benne, mikor a, fény, mikor a telefonomban is van, meg 8 gigatárhely, amit a, a pendrive-on van, szóval, hogy Jézusom, Samsung, félreértettetek valamit, ezt az okos óra dolgot, ezt félreértettetek az okosóra egy vékony kliens, nem egy nagy, hát, hát a, a klienségzet megértették ebből, Igen, hogy csak a azt nem, sznám. De ez egy hazafi termék lesz, mert a Samsung, mint, mint jó amerikai cég, ez Texasban fog gyártani. Ráadásul. Ez a legszebb. Tehát, a Samsung azt mondja, hogy mi is tudunk olyat, mint a Motorola, nálunk is tud Made in America feliratú... És amilyenki nagyobb lesz. És amilyenki nagyobb lesz. Ez esetben ez mondjuk azért egy kicsit ciki, hogy az nagyobb. Feri, meséltünk már ebben az adásban valaha arról, hogy milyen volt letesztelni a Samsungnak a robot porszivóját? Én azt hiszem, hogy a... nem egyszer. Nem egyszer előkerült ez a... Akkor -ak nem mondom el még egyszer, ugyanazt érzem. Ez... Szeretnék találkozni az emberekkel, akik ezt csinálják, és megölelni őket, mert, mert visszahozták a napfényt a szívós ezért azok, akik nem hallgatták minden adásunkat, mondjuk el, hogy a Samsungnak van egy csodálatos robotporciója, ami egészen elképesztő újításokkal, például a tetejére szerelt webkamerával rendelkezik, amiből térképezi a lakás plafonját és így tudja, hogy merre járt tehát mindent tud, egy, a dolgot most nem tud. Zásztó, Igen, egy dolgot nem tud porszívózni. Sajnos a koszt az, azt nem szedi fel a, a padlóról, és én nekem már régóta meggyőződésem, hogy Samsung az általában valahogy itt hibázza el, hogy a, a, a magfunkciót funkciót nem csinálja meg jól. Tehát nagyon jó a design, nagyon jó a kommunikáció, és nagyon jó a, a, az innovációs faktor, vagy a wow faktor ezekben a készülékekben, csak sajnos a lényeg nem stimmel, és Elég sokáig bizakodtam, hogy majd telefonfronton ez nem így lesz, és a Samsung okostelefonom az megcáfolja ezt, a, ezt az elképzelésemet, de hát egyre inkább úgy gondolom, hogy nem. Még mindig nem kell eltérnem ettől az elképzeléstől, a telefonom is pont csak arra nem jó, amire egy okostelefonnak jónak kéne lenni. A Samsung Galaxy kamera pont ugyanez volt, vagy hasonló volt. Kihoztak egy tökéletes hardware, rápatintottak egy androidot. Nagyon ügyes, nagyon okos mindent tud. A fényképezős appok nem voltak optimalizálva erre a készülékre, tehát csak álló, álló módban lehetett fényképező mm. az Instagrammal. Mm. És egy későbbi frissítéssalányt talán majd evították. Hát reméljük, hogy a plegykák nem igazak, és a Galaxigír egy ennél sokkal okosabb és kisebb eh, okosóra lesz. Mármit okosabban kitalált, tehát butább okosóra lesz. Eh, Viszont a másik két hírunk, ami a mobiltelefon 5 percben a második 5 percet hozza, ezek közül az első, hogy a mai hír, hogy a Nokiát végül csak megvette a Microsoft, a hosszú próbálkozás után majd 6 milliárd eurót fizettek a, a, a cégért, meg a ketyeréért. És akkor a cég egy részért. A cég egy részért, de ez a mobiltelefongyártós rész. Az okostelefongyártó rész. Még ráadásul. Tehát az asát is átszik, a, ami a, a nevet átviszik, viszont továbbra is fog a telefon gyártani a Nokia. nokia és ezt nokia, igen, nokia. Gyakorlatilag, igen, gyakorlatilag kibelezték a Nokiat, és vettek maguknak egy ceo t Egyébként kevesebbet fizettek érte, mint a Skype-ért fizettek annó. Vagy egy milliárd dollárra körülbelül. Ez mondjuk azért nagyon elgondolkodtat, hogy a Skype az többet ér. A ebben a mai kereskedő is, mint a hardwaregyartonokia. És ez azért ezt magyarázzuk. kellene mind? ránézni arra, hogy az ilyen exonokias emberek miket tütelnek. A kedvencem az volt, azt az amerikai socialmediás emberük írta, hogy úgy érzi magát, mint egy középiskolás a 90-es évek elején, amikor meghalt körköbén. <síns> azt azért mondjuk el, hogy ezt a félmondatot, amit Gors beszúrt, az hogy is felérteni, tehát, hogy vettek maguknak egy CEO-t, az ugye azt gondolta jelenteni, hogy, hogy miután lemondott a, a, a Microsoft vezérigazgatói posztjáról az ember, akinek valamilyen furcsa, a így átfolytál, most éppen nem üt eszembe a neve. Steve Ballmer. Steve Ballmer, köszönöm. Elindultak a találgatások, hogy ki lesz az utódja, és ezek között előkelő helyen szerepelt, az a fickó, aki a Microsoft-ot hagyta el éppen azért, hogy a Nokia-t mentse meg... Ezt a... elop? Nagyon jó veled kell együtt adást csinálni, mert tényleg te mint egy kis audio Wikipédia segíted az én szárnyalásomat. Szóval, hogy igen, az elop visszajöhessen pálydalom nélkül Microsoft CEO-nak. Hát, én nem hiszem, hogy ez fog történni, de azért fogadni nem mernék ellene. Tehát elop azért annyira durván sikeres Nokia ceo ha csak a számokat nézzük, akkor nem volt. Azt hmm. visszafordította a trendet, azért ez mondjuk például a BlackBerry-nél nem sikerült senkinek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a motorola tudnak-e fordítani a trenden, vagy például a HTC-nél. Ezzel szemben a Nokia megfordította az ő saját nagyon ijesztő trendjét, úgyhogy mégiscsak sikeresnek gondolnám én. Hát majd, hogyha egyszer pénzt is a telefonok eladásával, amit régen tették, akkor az megnyugtóbb lesz persze. Most nézzük meg az egy át, Hát a elop az végül is azt csinálta, hogy, hogy végképp egy hüvéres csinált a nokia -ból. És gyakorlatilag ez, ez a következő lépése az inváziónak. Tehát, hogyha így ez hosszú távú terv, terv akkor belefér ez. És most dicsőntél vissza a céghez. Uh, igen, ezt is írják egyébként a különböző nokiasok, mert hát amikor elopoda a került, már akkor volt egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy, hogy ő, ő temetni őt a céget, nem, nem vezetni. Hát nem átvezetni. vezetni a Microsoft Microsofthoz, átvezetni az új bárányok közé. Az egyébként nagyon izgalmas, hogy Microsoft-os bit fog kezdeni, mert hogy a... A Surface is, meg a mostani bénazások is arra mutat rá, hogy azért kinek, valami hardwaregyártószáján tényleg. Majd aztán valami ezt el is kell adni, ez majd egy későbbi kérdés, de, de hát az, hogy a, a, a OM-ek rakják mindenféle szarral a terméket, és amit rosszul néz ki, az, az a 90-ség modellje volt, ahelyett kell valami új. Eléggé logikusnak tűnik ez a merge. Nekem eléggé értelmes mind a két cég számára, hogy ők egyesüljenek. Ez előre mutató, és üzletileg lehetőleg jobb megoldásnak tűnik. Nem látom, hogy miért is lett volna ez rossz a cégeknek. Már persze azon, hogy egy csomó rajongójuk, az most húzza a száját. De most írtam, nagyon gyorsnak kell egyszer lenni az életben végre. Mert ha ezt még elhúzogatják egy darabig, benne van mondjuk az a, az a másfél két év csúszás, ami, ami a Googlenek is kellete motorálták, ez igazán használni. Igen. Az, aznek halálosod lenni. Hát minden esetre ez egy érdekes ilyen sorozat, hogy Steve Ballmer bejelenti azt, hogy átalakítják a Microsoftot, majd ő maga kivonja magát a képből, hogy ezzel is úgy mutassa, hogy a Microsoft egy új pályán indul el, majd megvesznek egy nagyon-nagyon komoly múlt a rendelkező céget, amit egyébként pont az ő injekciójukkal sikerült új pályára állítani. Ebből kisülhet egy egy jó együttműködés. Nem, nem, mert valaki berakta a jegyzetek közé azt, hogy mégsem fogják csökkenteni a roamingot. Igen, én voltam az. Fel is mi a helyzet? Hát az történt, hogy a, azt hiszem a BBC megtudta, hogy Nélik Ross Európai Unió távközlési stratégiájáért felelős biztosa. Az állítólag a plegykák szerint ezt a nagyon határozott elszántságát, hogy már jövőre eltörölteti a roaming díjakat az EU-ban, ebből visszalépett, visszahátrált, és most már korán sincs szó arról, hogy, hogy megszüntesse ezeket a díjakat az EU, vagy hogy el, e, eltörlésüket kikényszerítse nagyoktól, mert hogy a négy nagy európai mobiltelefon szolgáltató az valószínűleg hosszú és érzéketes prezentációban bizonyítottan élég rossz asszonynak azt, hogy ebből bizony baj lesz, hogyha, hogyha eltörlik a roaming díjakat, ami miatt a HVSF egyébként csodálatos számadata szerint az következik, hogy ma egy gigabyte adatforgalom az EU-ban roamingolva 150 ezer forintba kerül, Úgyhogy Youtube videót roamingon azért ne tessenek nézni, mert abból nagyon fájdalmas telefonszámlák kijött ki. Ezt szeretné eltörölni Néli rossz használni vezetésével az EU, de most úgy tűnik, hogy ez nem fog sikerülni. Felnéztem közben Néli rossznak a Twitter-ére, amit ő hivatalosan használ. Tehát, ha nem is visszaigazoltak a de az Európa Parlamentes blogján is ott van linkje. Tehát ő az nem egy nagyon meggyőző Néli Krossz impersonátor és ő most valami startup manifestós, EU-s dolgon veszépen részt, meg, meg olyanról beszél mint twitter hogy, hogy chief digital officer nevezetű dolog kéne minden országba. Nagyon-nagyon nagyon nem látom azt, hogy reagálná erre a kiszivárgott dologra, hogy, hogy nem lesz uh, romi csökkentés. Hát én, én, se a a a én se reagálnék a helyében, hogyha most az derül ki, hogy, hogy ez az igazán nagyívő és bátor terv, ez... Egy nagyon csúnya dugába dől és szembe, de el. Oh, Hóló, oh, akkor... de várjál, várjál, várjál, bocsánat, közbevágok. Meg van, csak nagyon sokan vissza kellett menni. augusztus 30-án írja azt, hogy, hogy nem adta fel a roaming túlárazásra megszüntésének tervét. De ez az egy mondat van róla, meglátjuk. Igen, a pártok is szoktak ilyeneket mondani, hogy is töretlenül hiszünk abban, hogy a pedagógus meg könnyíti majd a pedagógusok életét. Most csak egy példát emeltem ki a számos más példa közül. Hát az úgy érzem, hogy ebben nem hinnél, elszomorít ez engem. engem. Én magam sem vagyok nagyon vidám, de az viszont nagyon jó hírnék tűnik, hogy a hátralevő 10 tíz egy néhány percben mennyi, milyen, de erről beszélhetünk még. Ó, na most én az, amikor kell, egy egy szuszra mondja a Kindle story -t. Nem, most én a kihúzom. Kedves olvasók, úgy Kindle ki. Erről később fogok beszélni a héten egy teljesen másik podcastban. Egyet mondok, mert azt, azt nem lehet kihagyni. Lesznek achievementek a Kindle-höz. Oh, milyen, de... Nem tudom. Elolvastál egy mondtad, Lépj előre két mezőt, hát halad a startmező, vedd fel a hat ezret. Hát, szerintem az nem a biztos, hogy olyan a rossz, de akkor erről valóban majd egy másik podcast. Ebben sosem értünk egyet. Már egyszer kéne egy adás a gamifikációnak. Igen, megpróbálhatnánk. És mindenkinek, aki meghallgatja, annak adunk egy budget. Viszont a következő hírek azok ilyen, mind ilyen, ilyen igazi szép dolgok legalábbis a következő kettőnek nagyon tetszik a, a szaga. Ugye egyrészt a Nintendo egy ilyen érdekes húzása, amit a játékipar nagy hülyeségnek talál, a, az emberek még valószínűleg szeretni fogják. A 3 es platform alapjain a Nintendo kijössze a 2DS-t, ami abban különbözik a 3DS-től, hogy inkább a gyerekeknek van pozícionálva, és a 3DS főújdonságát, a, a 3DS kijelzőt az azt kivették belőle, hiszen azt úgyis elég sokan utálták, és együtt az árat is egy nagyon gazdaságos szintre vitték le. És csak egy egészen kicsit néz ki Gagyin ez az cucc. <gül> hát nem, nagyon Gagyin néz ki, de én azért úgy emlékszem, hogy a Nintendo termékei, vagy az ilyen játék cuccai, azok többnyire végtelen Gagyin néznek ki. Tehát ez egyfajta hagyomány folytatása csupán a Nintendo nál Igen, de eddig nem nézett ki úgy, mint egy ovis reggeliző tálca. Ez a 2DS, amit úgy kell elképzelni, mint egy ilyen tálca, amiben raktak kettő darab kis képen, jött még néhány gombot. Úgy néz ki, mint egy hornkosszúrus euh, Nintendo ds Hát, szerintem úgy néz ki, mint egy gyerekeknek szánt kézi konzol játékra. És ez az is egyébként. Tényleg asztalra tevő sajzolgatós, igen. A reklámfilmben is egy kisgyerek használja ezt a cuccot. Miért? Mert ki más lesz Nintendo És össze lehet őket kötni, jól látom. hogy játszanak egymásában. Na mindegy. Mennyi, a... hogy nyom. Lehet, hogy bejön nekik. Nem, nem lepne meg, ha bejönne, de, de egy picit persze zavar az, hogy a mindig ilyen őrületes gagyiságokkal ússza meg azt, hogy neki kelljen valamit villantani. Hát nézd, máskor meg őrületes gagyiságokkal bukik hatalmasan. Tehát a Wii U-ból összesen adtak el 12 t vagy plusz-minusz egy pár nulla, de nem sokkal több. Így van, de előtte a vível vel meg letarolták a, a piacot, és és átalakították, tehát mondjuk, hogy a kényszerítették a Sony-t is, meg a Microsoftot is. Igen, arra értettem De... az őrületes gagyiságot először. De kicsit úgy tűnik, hogy a Nintendo az, az a két nagy dobása között ilyen őrületes gagyiságokkal beckelé ki, vagy alibizza ki azt az időt, amit fejlesztéssel tölt. És úgy látszik, hogy az üzletileg egyébként annyira azért nem rossz neki. És Sokkal unalmasabb lenne egyébként a konzolok piac, ha nem lenné nekük. Nem, le nem lehet mindenki annyira hippi módon balfasz, mint a ujás csapat, akik most megint bele sétáltak a Ez legalább egy cég, ami ilyen meglepő és gyakran értelmetlenek tűnő dolgokat csinál, és aztán mégis túlélik. Igen, szerintem ez egyébként tényleg ilyen hippi menőség. Mit csináltak az ujások? Hát most így jönnek királyjátékok, de az sem úgy van, meg, meg, meg máshonnan van a pénz, meg meg a cég maga rakta bele a végén, hogy aztán mégiscsak összejön az összeg arra, hogy támogatták az ő crowdfunding volt játékát. Meg volt egy olyan játék is, ahol aztán, hogy valami is úzereket regisztráltak arra, hogy adakozzanak a játék elkészítésére. Az összes létező ilyen PR katasztrófa, az benne van most az óriás történetben megint. Igen, csak az, hogy, a, hogy az ójának olyan PR üdnökséget sikerült szerződtetni, akik egy kicsit módon intézik el rájuk bízott ügyeket. Másról talán nincs is szó, de az tényleg elég kínos, ahogy, ahogy így sorra rendre buknak le az új e, próbálkozásaik. Csak zárójelben és lábjegyzetben én, mint lábjegyzet felelős, elpötyögöm, hogy az a új egy Android alapú játékgép, ami Kickstarter-en sok pénzt ahhoz, hogy elkészüljön, és el is készült. 99 dollárért lehet megvenni, és e, milyen kvarcjátékokat lehet vele játszani kurva egy tévéken. Akár szexi lehetne, hogyha nem lenne mindig, vagy nagyon kínos, amikor hírt adnak róluk, vagy egy lehúzó kritika? Hát igen, ehhez képest, ha valami menő, akkor az a következő hír főszereplője nincs Inch Nehezne Eurok zenekarnak az új albuma, az aztán tényleg nagyon erős, hogy, hogy mi történik az új lemezükkel villázok nagyban a számítógéppel, szembe és rázom a hajamat. A Nine Inch Nails rendekkel, és kiad egy olyan albumot, ami két masztreléssel, tehát két végső keveréssel lehet, lehet majd megvenni. Az egyik a hagyományos, úgynevezett rádióbarát verzió, amit mindenki hunásig ismer. A másik pedig egy audiofél keverés, ami azt jelenti, hogy a hangos hangszerek azok hangosak, a hangszerek pedig halkak lesznek benne, ahogy az Isten megadta annyiban ki kell javítsalak, hogy nem kétféle mastering lehet megvenni, hanem hogyha megveszed a, a hangosnak nevezett, és e, ilyen valóban túl, túlzó hangosítással kiadott hagyományos verziót, akkor ingyen letöltheted az audiofilm masteringet. Tehát az egy ilyen addendum azoknak, akik e, ha kifizetik a CD át akkor nem kell, hogy hallgassák azt. <há> még, még sokkal jobb talán. Igen, egyébként még sokkal menőbb. Ez tényleg ez, ez nagyon szép, hogy, hogy valaki felvállalja azt, hogy itt van Nesztek ez a, ez a kétpárcás változat, amit el lehet lőni a célövöldében bármelyik kereskedelmi rádiónak, ezt is kiadjuk, de kiadunk egy olyat, és amit meg jó hallgatni. És ennek kapcsán egyébként Gasbelinkelt egy egy nagyon frankó kis írást arról, hogy hogy is van ez a az a jelenség, hogy a reklámok mindig hangosadnak, hangzanak a tévében, és hogy a a zeneszámok és a kereskedelmi rádióban olyan nagyon döngölősen hangosnak tűnnek. Nem Jó, is voltam, de, de szépen, én voltam, de igen. És van még az egy kötelező videó egyébként, hogy be fogjuk rakni az adásnap hogy mindenki megnézhesse, hallgathassa. Ott egy hangmérnök magyarázza el azt, hogy a Smash Like Teen Spirit klasszikus slágert ma kevernék, akkor az elején az a nagyon nagy dobütés, meg nagyon-nagy gitárbacsapás, ami ott van, az én az kis szánamos putyogás lenne, mint ahogy most egy nagy gitárbacsapás hallatszik, mert hogy felhozzák úgy a számokat, hogy az átlagos hangossága sokkal nagyobb legyen, és cserébb a dinamika, az meg eltűnik ez az egész játék. Uh -huh. Azt én értem, hogy akkor reklámokat hogyan lehet még tovább kompresszálni? Vagy azért van, hagyva egy vonal, hogy ez mehet adásba, és ez mehet reklámba? Vagy ott nagy részt hangod van, ami meg egy adott tartomány, még kisebb a tartomány alapból is, nem? Ja, aha, ez lehet például. Logikusnak hangzik, de most találtam ki, tehát lehet, hogy nem úgy van. Hm, így vagy úgy. A... Ezt szoktam mondani, ezt az így vagy úgy hogy gyakran, ugye? Szerintetek ez egy Most megfelelő tudod, átvezetés? Még nem tűnt fel, de, de mostantól csak ezt fogom hallani, bármit is mondasz. Megpróbálom mostantól nem alkaz, alkalmazni olyan gyakran. De, de az, hogy vegyen ön is gombot a telefonjához, az megint egy nagyon menő dolognak tűnik, és ez egy e, közösségi, tehát én crowdfunding kampány már megint, és egy annyira jó kis ötlet. Imádom azokat az ötleteket, amik felbukkannak a Kickstarteren vagy az indigo -on. Nem tudom nem észrevenni, hogy a menő szót használtad. Igen, azt használtam. Az ez egy sokkal használható, hogy teljesen beteg. Hát másfelől igen, de hogy mindazok, akiknek hiányzik a fizikai gomba telefonról, azok most e, támogathatók. Azok most bedughatják a fülhallgatójuk helyét, és ezért teljesen használtatlanát teszik az egész eszközt. Nem, ki hallgat a telefonról, fülhallgatom bármit. Én, Én mindig. Egyébként. Itt akkor el kell az, az ilyenkor használt gombot a gombtartóba. Vagy <gül> kell vásárolni egy Bluetooth alapú drót nélkül fülhallgatót. Lehet, hogy lesz kisebb Bluetooth gomb, és ezen gondolkodtál már. <gül> <gül> Engem egyébként lehet adugni. Mo mondjuk egy gyorsan, micsoda ez. A, a Pressi nevű kiegészítőről van szó, ami valóban egy megvásárolható gomba a telefonhoz. Az ember beiktatja ezt a a telefonnak abba a végében, ahol a jack csatlakozó van, ez esetem mondjuk az alján van, de ebben ne menjünk bele. És, és ennek a cuccnak a vége az egy pici gomb. És jár hozzá egy app is, amivel bele a gomb különböző más, az mit csináljon. És innentől nem csak a szokásos ilyen kikapcsol, hangerő hangerő-fel, meg, meg szoftveres gombok vannak a telefonon, van még egy fizikai billentyűvel, amivel csodákat lehet csinálni, például fotózni, vagy ilyesmi. Érdekes, mert én nekem mostanában az előbb emlegetett Samsung telefon kapcsán főképp az jutott eszembe, hogy nagyon szeretnék egy olyan okostelefont, ami nincsenek fizikai gombok. Mondjuk esetleg a B-verzió, hogy vannak, de úgy vannak elhelyezve, hogy azok véletlenül ne tudjanak megnyomódni, de ennél talán még egyáltalán nem volnának esetleg a C-verzió, hogyha van egyre darab az, az egész telefonon, ami papírgalacsokat össze egy gombot tudsz vele rakni. Igen. Igen, szóval, hogy én a, én a fordított irányban érdeklődnék, de ez is nagyon jó pofának tűnik. Ahhoz azt kell egyébként, hogy valahogy be tud kapcsolni a telefon, kikapcsolni, gomb nélkül. Hát és esetleg egy így így hangvezérléssel. hangvezérléssel. Múlt héten próbáltam a közösségi gyújtónak azt az in integetős vezérlőjét, és na, az ritka idegesítő volt. Felvettem a telefonot, kikapcsoltam az arccal, volt minden, amit ki lehetett még mindig hiszek a gomban szerintem az Applenek ez a új lenyomott felismerés gombja. Ez nagyon ígéretes ilyen szempontból. Várjuk meg a tizedikét azzal. Várjuk meg a tizedikét annál, is inkább erről ma nem beszéltünk, de mához a hétra, szeptember szeptember tizedikén annyi minden fog történni itt az IT világban, hogy csak öröm lesz nézni, és kapkodni fogjuk a fejünket. Lesz előtte volna holnap még egy note is. Nem itt attól várnánk szerintem bármit, de lesz. Hát attól nem várunk sok minden, de azért tizedikén az iOS 7-et meg fogjuk látni végső valójában valószínűleg, meg tudjuk, hogy az iPhone 5S és az iPhone 5C létezik -e, és ha igen, akkor mit tudnak? És ha jól emlékszem, akkor még, még néhány másik nagy IT-cég is bejelent izgalmas dolgokat, de azok most nem jutnak eszembe sajnos. Hát egy IFA, most kezdődik, mert holnap, vagy holnap után. Ami egy berlini szakkiállítása a szórakoztató elektronikának, és igen, kiszerőzte maguk a, a úgy, hogy fejlődött, hogy már nem csak hűtőket mutatnak be, szóval ismét felfelé szállnak neki Így van, és hogy sok mindent be fognak mutatni, például a Sony legújabb okos telefonját, ahol, amit, a Honamit, aztán a Samsung Galaxy gear t is ott fogják bedobni a cápák közé. Úgyhogy jön hogy sok minden, és aztán ahogy véget ér, akkor érkezik az Apple az ő. 2013-as újdonságaival, amik kicsit félünk attól, hogy nem lesznek többek, mint egy gyorsabb telefon, új felismerővel, meg egy olcsóbb telefonszínes hátlappal. De legalább színes lesz, az annyira szép. Én mindig örülök, amikor színes kütyöket mutatnak be. Én valahogy azt gondolom, hogy lesz egy olyan kütyű is, amire nem számítunk, vagy amiről nem számolnak a pleckek, és ez valahogy a tévénézéssel lesz kapcsolatos, de ez... Ez már fanfiction. Lehet, hogy ez fanfiction, minden esetre azt gondolom, hogy ezt az Apple is nagyon jól látja, hogy most valamivel elő kell jönnie, és az AIO az szét, amit már kívülről, belülről bemutattak egy fél az ehhez nem lesz elég, kell valamit villantaniuk, már csak a részvényeik árfolyamának érdekében is. Meglátjuk, hogy lesz-e ilyesmi. Jó, egy gyors ajánló, még zúradok egy mondat elejéig. Szerintem mindenképpen. Menj el is érözni. Hétvégén fest van Budapesten. Most, most hétvégén ez, van? Most hétvégén. Ez ha. önmagában nem lehet technológiai hír, de minek utána elkezdődött egy pár éve Budapesten, és Magyarországon, és vidéken, és mindenhol már lassan a kézműves sörforradalom. Ezért hihetetlen mér mértékű szakértés lehet belevinni abba, hogy az ember levül egy asztal mellé söröket iszik. Beszélt komlózásról, meg alsó meg felső a mindent. tehát már bele lehet geek -rani. annyira, hogy szerintem ajánlunk mindenkinek, hogy hétvégén menjen kisörözni. Tehát akkor egy ilyen geek dolog a sörözés. Hát szerintem ez, ezt megveszem, ezt az elképzelést. De örülök, hogy sikerült. Jó, ezt jól eladtad. A, már csak az kell, hogy, a, hogy valahogy igazoljuk azt, hogy az adás cíne valóban amerikai verzió, vagy amerikai variáns. Úgy azt mondtuk az elején, mert ha ez megvan, akkor a vágás már nem jelenthet problémát. És köszönjünk akkor. Köszönjük el aztán, hogy valami nyugodt szívvel lezárhatjuk ezt az adást. Én azt mondom, hogy az amerikai variánsról most sokat beszéltünk, úgyhogy legyen ez a cím, és köszönjünk el szevasztok. Szeasztok! Ú, de Amerikásan köszöntünk el, ugye?